Sono le prime luci dell'alba e mi trovo tra il mondo dei sogni e un altro mondo possibile. Sulla soglia non distingo se la dimensione spazio-tempo è reale o se si tratta di una visione. Vicino al fuoco una donna anziana accovacciata e piano le si avvicina una ragazzina. Aranua è la madre del villaggio ed è la nonna di Culia. Qualcuno mi ha portato qui. Aspetto che Culia si accorga di me. Se sono fatta di materia prima o poi mi vedrà. Julia ora è preoccupata per la nonna, la saggia donna del villaggio, ha avuto un sogno dove tutto si presentava alla rovescia. Ci sono sogni e sogni, sogni speciali, sogni indagatori e sogni rivelatori. Ma una saggezza antica mi dice che le immagini che pos possono emergere vanno ascoltate. Sono seduta nel bosco, aspetto. La natura che mi circonda è accogliente e vicino c'è il villaggio di Julia e Julia arriva e si avvicina. Ciao Julia, ci sono dei pensieri che ti tengono triste? Ciao, ma chi sei? Io sono Dan del Serpente e mi trovo qui, non so bene per quale motivo. Sei arrivata con lei? Con il sogno della nonna? Con il gatto? E con Maria? Maria? Ma l'unica Maria che io conosco con la J è una famosa archeologa, Maria Gimbutas. Lei è morta, ma la sua opera vive per tutte noi. Posso incontrare la tua nonna? La mia nonna e la mia mamma, con le altre donne del villaggio, stanno facendo un incontro molto importante per tutte noi. Dobbiamo aspettare. Ho chiesto alla nonna di fare un nuovo sogno e mettersi in contatto con la signora, che si è già affacciata nella mente della nonna. Stavolta proveranno a farle delle domande. È in ballo il nostro futuro, il nostro mondo, la nostra cultura e la tradizione mutuale di una vita in armonia con la natura e con gli elementi. Il significativo potere dell'essere donna può essere messo in pericolo, la nostra sapienza femminile. Non si tratta solo di una somma di abilità da acquisire, ma soprattutto di essere guida di tutta la gente. Quella efficace, autorevolezza, gentile ma fermissima, che emana dalle donne, uno stile generale per mezzo del quale vengono svolte le opere di attenzione, vigilanza, rassicurazione, creazione, cura e idee. Un'opera incessante, che non può essere messa in discussione o venire a mancare. Tutto realizzato sulla base di strettissimi legami fra le donne, senza i quali la loro opera sarebbe stata impossibile da portare a compimento. Aspettiamo in silenzio. È un momento importante. Mi viene da dire quasi sacro. Ci avviciniamo al villaggio fatto di case addossate le une alle altre con mura bianche. Le donne stanno andando presso la capanna della madre, Aranua, la nonna di Julia. Infine escono. È molto tardi. Arrivano Aranua e Irani, la mamma di Julia. Sono stanche e sono pensierose. Aspettiamo ancora per devoto e doveroso rispetto del loro grande lavoro di connessione. Infine si accorgono che Julia è insieme a me. Succedono cose inaspettate quando si aprono le vie dei mille mondi possibili e ci sono dei passaggi. Vi saluto e vi omaggio, care antiche antenate, madri del mare mediterraneo. Io sono Dan del Serpente e mi trovo qui, non so bene per quale magia. Forse è solo un sogno. Mi è già capitato. Buonasera a te, Dan del Serpente. Hai un ciondolo molto bello. Sembra antico, ed è la nostra grande dea. Avviciniamo le nostre mani per un saluto. Sì, è una copia di una statuina antica, di una popolazione quanto importante e antica quanto la vostra. Viveva in Anatolia nel 5000 prima dell'era comune. e si chiamavano Cucuteni Tripilia. Poi sono arrivati i Kurgan. I Kurgan? Chi sono? Voi avete incontrato Maria? Maria Gimbutas, lei è una studiosa di archeologia, è lei che ha saputo fondare e rifondare la storia del Neolitico, ed è lei che ci ha narrato, a noi, donne moderne, questa sua scoperta attraverso i libri. Lei ci ha fatto conoscere quello che era stato nascosto dai vincitori, una visione altra. Lei ha interpretato il linguaggio di centinaia e centinaia di reperti, ritrovati in moltissimi siti nell'area nell che lei chiama Europa Antica. Anche della vostra strabiliante cultura. Nella vostra isola avete raggiunto l'apice, come dice un'altra studiosa, Rian Esler. La madre del villaggio ascolta e poi fa un gesto con la mano per farci accomodare. Ci mettiamo sedute e Aranua comincia a narrare. Maria ci ha detto delle cose che la nostra vita qui, nella nostra isola, potrà cambiare. Il buon andamento delle cose non è sufficiente. Gli esseri umani possono capovolgere il giusto ordine della vita e farsi male. Molto male, lei ci ha detto. La vita nel tempo di domani non è rispettata. Una piccola parte degli umani ha imposto con la forza alla gran parte delle persone regole che uccidono la vita e negano i suoi principi. Da molto tempo noi, donne, ma anche un certo numero di uomini, stiamo operando perché questa disgrazia finisca e si possa vivere felicemente. La nostra opera è anche quella di scoprire e conoscere la vita di chi prima di noi ha percorso strade comunitarie, mutuali e pacifiche. è quella di capire perché ciò non sia stato sufficiente a scongiurare un indirizzo violento e mortifero da parte di coloro che hanno seguito. E poi seguitando, forse descrivendo quello che chiamate Kurgan, Indoeuropei, Doria, Achei, Maria ha detto Le persone che vi invaderanno sono rozzi, ineleganti, rumorosi, ignoranti. Hanno scelto di uccidere. Hanno attrezzi taglienti e duri, armi, che usano per fare del male ad altre persone, per impaurirle, per rubare i frutti del loro lavoro, per rapinare e costringere le donne a giocare con loro. Seminano morte e distruzione, paura e sconforto. Noi sappiamo che la vita, la vostra vita, non è così. Abbiamo visto e toccato con mano i vostri vasi, i vostri pesi di telaio, i vostri magnifici dipinti, la gioia delle vostre opere. Conserviamo un numero immenso di statuette della Dea, abbiamo cominciato a comprenderne il linguaggio che è diffuso in molta parte della Terra. Le sonore argille ci parlano e le ho studiate. Così molte donne nel nostro tempo cominciano a riacquistare la consapevolezza e la coscienza di un simbolico diverso, non mortifero. tutto quello che ha resistito al tempo riemerge e ci mostra la vostra bellezza, la bellezza del vostro canto vitale, il canto armonico di una società del benessere e del piacere. Non pensate che state commettendo errori, non ricordatevi che nelle ma ricordatevi che nelle vostre scelte c'è un seme prezioso per tutti gli umani a venire. è che la pianta deve essere coltivata e nutrita, rinforzata, perché non crescerà da sola. È una pianta diversa dalle altre, non le basta il sole o la pioggia. Il vento e la luna ha bisogno di cure e attenzioni continue, che vanno pensate e condivise da ogni singola persona e da tutte insieme. È una pianta speciale che non conclude mai il suo ciclo, che non è mai troppo vecchia, Anzi, è molto giovane, ma che è rigogliosa è in buona salute è solo quando ciascuna persona le dedica attenzione e pensieri e li condivide con gli altri. È la pianta della vita felice e siamo solo noi uomini e donne e persone che possiamo coltivarla. Non possiamo affidarla a nessuno se non a noi stesse. Voi avete questa filosofia di vita che sta nella Dea ed è la vostra idea della vita. L'avete immaginata e inventata dotata di capacità che più apprezzate, che riconoscete come preziose. La nascita e la creazione del nuovo, la trasformazione del fiore in frutto, il sonno che rigenera e porta una nuova rinascita. Le avete dato forma e sembianza di una donna, perché nella donna riconoscete l'inizio della vita di ciascuno, le migliori capacità umane di curare la vita. Nella natura che vi circonda, rintracciate lo stesso principio femminile e lo amate e lo rispettate, quindi vi affidate a voi stessi insieme a tutta la gente che guidate e proteggete. del villaggio fece una pausa, quindi riprese a parlare, volendo condividere con noi le ipotesi di soluzioni possibili, perché per lei e per le donne di quel luogo era inaccettabile che la violenza e la vendetta, in nome di un dio maschio, divenisse l'unica possibilità per il cosmo intero, inaccettabile perché per loro sono le donne ad essere più vicine alla vita e più capaci di curarla, motivo per cui erano state scelte come guida ed i maschi accettavano di porsi al loro fianco con dignità integra cosa si poteva fare? La madre ha detto che possiamo prepararci io dico che dobbiamo ragionarci con calma le nostre regole sono lievi e gentili rigide solo raramente in casi gravi le impariamo giorno per giorno fin da piccolissime «Le manteniamo e trasmettiamo senza sforzo, perché sono buone regole, ma se le conoscessimo da adulti in una volta sola, avremmo bisogno di lunghissime spiegazioni per comprenderle. E non è detto che le accetteremmo. Dobbiamo andare alla radice della bontà e della piacevolezza delle nostre regole, per poterle offrire agli altri». La madre prese la parola e ci informò che per il bene del villaggio Ci sar si sarebbe tenuta una festa dedicata alla creazione, alla bellezza, al ringraziamento. E quindi av avremmo creato oggetti belli e parlanti, nei quali avrebbero eh, questi oggetti avrebbero trasfuso le proprie idee e il proprio amore. La madre pensava alla memoria, i rani alla parola. I segni e i disegni possono parlare per noi anche quando non è presente nessuno del nostro popolo. Parlare a distanza, comunicare con chi non è presente fisicamente, con chi è in un altro luogo e con chi è in un altro tempo. Di questo parlava Maria. Pesi di telaio, tracce durevoli, discorsi durevoli, pensieri che si possono conservare anche quando chi li ha pensati è tornato alla Dea. Domani, un giorno avanti nel tempo, si narrerà di noi. Care antenate meravigliose, Voi ci siete riuscite, i vostri meravigliosi oggetti sono arrivati a noi, alcuni intatti, ed è vero che ci narrano quello che la vostra cultura ha rappresentato. Le studiose, come Maria, ci hanno permesso di capire, ci hanno svelato il linguaggio e abbiamo visto una civiltà tecnologicamente ricca e culturalmente avanzata e sensibile che mostra e svela La grazia nella vita e nell'amore, per la bellezza e per la natura. Così possiamo sapere attraverso la vostra arte ispirata alle cose belle della vita che società non bellicose sono esistite e che noi possiamo ispirarci alla vostra grazia. Nel nostro mondo è difficile far emergere questo punto di vista, ma ci sono donne e alcuni uomini che provano a farlo. Quando per la prima volta ho visto una grande anfora con dentro almeno tredici statuette delle dee Serpenti, ho capito che attraverso il tempo voi ci donavate la fotografia dei vostri riti giocosi, delle vostre feste e delle vostre danze e della vostra capacità estatica di essere vicina alla natura, intesa come creatrice del tutto. Voi, con la vostra creta, ci avete fornito la prova». che possiamo realizzare altri processi, strade differenti e le vostre tracce di mutualità sono una base per la nostra realizzazione di un differente futuro, quello che io chiamo le società della decrescita. Grazie, grazie di cuore. Per questa intervista ci siamo fatte ispirare dal romanzo I racconti di domani di Sara Morace, Prospettiva Edizioni. I'll <laughs> go Questo è un altro in racconto intervista alle donne del passato e questa volta siamo andate a Creta nel uh, 2300 prima dell'era comune. Perché la ricerca nella preistoria è come un labirinto: se tu hai il filo di Arianna, riesci a, a, a, a definire contorni e a, a svelare il velo della storia. Questo è quello che, che stiamo provando a fare con questi incontri dove portiamo le interviste di donne importanti nella storia, nel passato, anche semplici donne di un villaggio come in questo caso. Il, bra, I brani sono tratti da, come ha detto Ilaria, eh, che insieme a Emanuela stanno con me questa sera, e dai racconti di domani, da un... È, un è una visione un'immagine di la possibilità di un incontro tra donne del presente del passato e del futuro Il, um, questo è una sorta di gioco no mm, che, che stiamo portando avanti e che stiamo mm, portando sia in radio sia um, presso il comune.info dove vengono riportate le, le interviste e dove potete trovare anche eh, la bibliografia eh, e i tratti mh, di, di queste ricerche. Quindi della Maria Gringutas e di altre archeologhe o scienziate? Sì, comune.info che non c'entra niente col Comune di Roma, che poi si ah, chiama sì, Roma capitale adesso ormai. No, no, no, non no, c'entra <ride> nulla né con il nostro sindaco, né tantomeno. Anzi, abbiamo avuto botte da orbi, si direbbe anche la, la scorsa settimana. E quindi stiamo portando, uh, in questo caso, noi portiamo alla luce la, una ricerca fatta nel 1980 che è appunto uh, l'isola di Creta e la, e la cultura e la civiltà mh, del periodo, la civiltà minoica, attraverso appunto uh, ricerche di questi reperti, di queste di queste statue di questi templi, cioè un altro linguaggio, un'altra dimensione e la possibilità di vivere in un mondo mutuale. Per chi sente per la prima volta una trasmissione di questo tipo, non abbiamo fatte tantissime, però insomma è un piccolo ciclo, viene ospitato all'interno di entropia massima per un motivo molto valido. Perché parlando di questo passato remoto non, non stiamo raccontando, non state raccontando delle favolette ma eh, state parlando di una realtà, state raccontando una realtà in cui per rimanere al titolo della trasmissione l'entropia era minima, ovvero il, la capacità di queste comunità umane eh, in cui, come avete spiegato, non c'era la prevalenza di un genere sull'altro, ma anzi una collaborazione e se C'era un genere che prevaleva perlomeno come importanza, come rispetto, come autorità e non autoritarismo, era quello femminile. Ecco, queste società avevano un rapporto con la natura che forse, anzi senz'altro, potremmo chiamare ideale se paragonato con, con quello odierno. No? Quindi un equilibrio che oltretutto privilegiava non l'aspetto economico ma quello eh, culturale. intesa nel senso più ampio perché sicuramente dalla produzione di manufatti alla celebrazione di feste o al culto della delle idee madri eh, delle fa, tutto parte, fa tutto parte fa tutto parte di di questa grande cultura e mh, anzi queste grandi culture che appunto eh, sono esistite nella nell'antica europa e, mh, Poi appunto sono arrivati i Kurgan, che però nei libri di storia vengono chiamati in un altro modo, no? Sì, vengono chiamati indoeuropei, Dori e achei. Quindi portano le armi, por hanno i cavalli e distruggono la, la civiltà eh, che si trovava in quei luoghi. Eh, la distruggono portando anche eh, le loro divinità, divinità soprattutto maschili, Dività, divinità mh, che sono portate alla distruzione piuttosto che alla bellezza e che mh, uccidono e non tengono più in considerazione l'importanza del, uh, della donna all'interno di queste, di queste società c'è un'ideologia della forza sì, no? è l'ideologia della forza mm. della forza uh, violenta, bruta Queste popolazioni vengono da Oriente? No? Le popolazioni vengono da Oriente, eh, si dice che siano arrivate in, diver, a, a diverse ondate, mh, dice Maria Gimbutas, in diversi periodi a partire dal 4000 prima dell'era comuni fino ad arrivare appunto a Creta che è l'ultimo baluardo di queste società eh, matrifocali. e, e mh, probabilmente spinte da, mh, diciamo, da uh, siccità uh, queste popolazioni erano popolazioni di pastori quindi mh, non di agricoltori quindi uh, arrivavano con i loro cavalli arrivavano con, con il loro bestiame e eh, razziavano e anche dal punto di vista cioè la natura veniva distrutta perché comunque non, non coltivavano no? dove andavano depredavano La comunque... pastorizia è una, diciamo, un tipo di, di cultura che inasprisce i territori. e comunque avevano anche imparato a navigare perché Creta essendo un'isola avevano essere... imparato a navigare eh, dopo molto tempo certo comunque navigavano e alcune, alcune popolazioni poi da Creta sono scappate si dice che sono andate anche in, in Sardegna e in altri luoghi del Mediterraneo cioè ci, hanno lasciato de, delle tracce E però eh, diciamo da quel periodo là fino ad oggi eh, questo tipo di pensiero filosofico mi viene da dire mh, ha portato alla società odierna mm. volevo chiederti è una mia curiosità c'erano dei rapporti tra questa civiltà cretese e l'Egitto che eh, appunto aveva sviluppato un altro modello che non era né quello cretese né quello cioè era antecedente comunque l'arrivo dei kurgan, giusto? E guarda, eh, recentemente ho letto un testo eh, mh, Che, che mette in evidenza mh, però non ho uh, ancora appreso a pieno uh, questi passaggi uh, dico soltanto che mh, prima de, uh, del periodo della dinastia degli imperatori e del, um, dei faraoni, anche in Egitto esistevano delle popolazioni uh, in un certo senso sostenute uh, dalle donne dal principio femminile. Tant'è vero che anche all'epoca della, della, della dinastia dei grandi faraoni si diventava faraone perché si sposava uh, la figlia o la sorella del, del precedente. Quindi tutto quanto uh, è da ricondurre a come, uh, a com come avvengono i matrimoni. Però eh, fa parte già di un'altra ricerca, per, eh, perché appunto il, stiamo parlando dell'Egitto. È vero che eh, le, mh, soprattutto le divinità... egiziane, antiche, molte sono femminili e molte fara, uh, reggenti uh, si è scoperto che erano donne. Quindi mh, adesso non so indagare mm -hmm. bene, ma so che altre studiose lo stanno facendo e magari ti saprò dire la prossima volta, perché um, insomma è talmente vasto il, lo studio e l'analisi uh, di questa storia che va dietro, dietro nel tempo. So che eh, c'è una connessione, per esempio, fra ehm, eh, le costruzioni di Creta e le costruzioni de, de, sarde, mm. perché sono fatti a Tolos alcuni ehm, monumenti e luoghi de, della Sardegna, quindi probabilmente avvenivano degli scambi. Quindi se si confrontano sempre queste sonore argillo oppure questi grandi, eh, queste grandi opere, si vede che c'è una connessione. E Dell'Egitto non ti so dire, però se si, se si seguono eh, le tracce delle, delle divinità antiche, si scoprono che certi miti e certe divinità sono in sintonia. Per esempio, fra tutte, mi viene da, in mente Iside, E del suo compagno smembrato che è prima di Dioniso e che è prima eh, insomma prima de della Madonna e prima di Gesù. Però se tu confronti eh, le icone quindi, o le statue vedrai che Iside ha in braccio suo figlio così come Maria ha in braccio Gesù. Quindi ci sono delle delle dinamiche da scoprire da indagare sempre da un punto di vista non soltanto scientifico ma anche ehm, diciamo di immaginario quindi quello che noi proponiamo è un linguaggio diverso e un immaginario diverso volete parlarci invece del futuro cioè che relazione ci può essere perché proponete queste letture queste interviste E nello stesso tempo dite che questo riguarda anche il nostro presente e il nostro futuro. Allora, intanto eh, riguarda eh, noi donne, il, diciamo l'analisi che facciamo, perché anche come di recente ha scritto eh, Maria Giusi di Rienzo, la storia delle donne del passato ci riguarda. Perché sapere che ne, nei tempi antichi c'erano principesse, regine, sacerdotesse, eh, poetesse, eh, scienziate che avevano un ruolo importante ci fa tornare ad essere centrate noi in questa dimensione moderna e quindi proporre un futuro differente. Questo è il primo passaggio. Poi per quanto riguarda eh, il futuro oh, che noi ci immaginiamo, Eh, non è un caso che parliamo, quando facciamo i laboratori, di eh, futuro arcaico, e, perché in, in, in queste società che erano tecnologicamente evolute, ma non tanto da distruggere eh, la, la natura quindi è quel discorso che tu facevi del, dell'entropia no? trovare e nel futuro dovremo trovare una giusta, uh, un giusto equilibrio che è difficile capisco che è difficile perché noi viviamo in un mondo tecnologico uh, dove il simbolo preferito è il simbolo della morte, non è il simbolo della vita no? quindi dobbiamo fare anche lo sforzo di passare ad un immaginario dove il, il, il, il Simbolo che mh, i simboli che, eh, che eh, modificano sono diventano quelli della vita. Quindi per noi ehm, sapere che, che ci sono state queste, queste, queste culture ci fa sperare che lo possiamo fare anche adesso, anzi ci rafforza molto di più perché ehm, ci avevano detto: Ah, ma le guerre ci sono sempre state. È sempre stato così. La dimensione è sempre quella. Il, la proprietà e cioè, non è vero. Quindi. Per quanto mi riguarda faccio questo tipo di ricerca e facciamo questo tipo di ricerca all'interno del laboratorio perché, proprio perché siamo consapevoli eh, che c'è un'altra dimensione, cioè le società alternative di cui insomma, tantissimi, eh, anche il, a Venezia ne abbiamo parlato con le ecofemministe, con eh, i, altri, eh, altri, altri economisti, insomma. quindi questo è, è, è una base. Eh, su cui poter partire e lavorare certo non possiamo immaginare di tornare indietro no perché alcuni dicono ah, voi volete tornare nei palafitte no, non vogliamo tornare nei palafitte però semplicemente diciamo è possibile è possibile anche perché um, o è così o è possibile oppure eh, siamo già nella catastrofe in realtà moriamo tutti vi volevo chiedere Eh, in questi voi avete, fatto, avete partecipato a un incontro internazionale l'anno scorso a Torino in cui sono state invitate delle rappresentanti donne di comunità sparse in vari paesi del mondo. E, che parallelo puoi eh, delineare tra questi racconti? O quali riflessi magari puoi trovare tra questo passato remoto, arcaico e queste popolazioni di oggi che però vivono in una società altra, no? Quindi in un... forse sono residuali perché tutto il mondo intorno magari è cambiato ma loro mantengono la loro specificità. E io, diciamo, è chiaro che stiamo facendo un salto uh, temporale uh, vastissimo, però uh, mh, riscontro che uh, le caratteristiche delle attuali società uh, mat matrifocali, matrilineari, matriarcali, cioè che sono in un certo senso uh, molto rappresentate dal, dal femminile all'interno di queste società, di queste di tribù, di queste clan, sono molto vicine... A quelle rappresentazioni eh, di cui abbiamo parlato oggi, cioè le, le, le vedo molto, eh, molto vicine nelle caratteristiche, nelle dimensioni, nelle modalità, nell'essere anche mm, connesse col cosmo e con la natura e con la terra, cioè vedo queste di caratteristiche e poi è quello che, che diciamo anche all'interno dei percorsi della decrescita e, e, e che, abbracciano, uh, che abbracciano una dimensione che non è soltanto economica cioè io in queste società vedo molte caratteristiche nelle società uh, dell'area tibetana piuttosto che dell'area dell dei Khoisan ne abbiamo già parlato del, dei moso vedo che c'è Questo approccio eh, ce lo suggerisce, cioè queste società che sono eh, ai lati della società capitalistica invece ci suggeriscono che c'è la possibilità di un altro tipo di una, una dimensione, è, è come se ci segnassero le caratteristiche, ci facessero una mappa. Per quanto ne sai, la ricerca antropologica ha trovato testimonianze di queste società anche in Africa e in America Latina? Sì, in, eh, praticamente in, tut, in tutta l'area, in tutto il mondo. È chiaro che eh, in periodi differenti l'area di cui noi ci siamo occupati Uh, soprattutto in, um, oggi ma anche um, ne, nella trasmissione passata è un'area uh, del, dell'Europa antica no? quindi dell'area del Mediterraneo e va da 35.000 anni a.C. fino a, al 2000 a.C. però teniamo presente che um, le stesse scoperte sono state fatte in, uh, in Africa in uh, periodi differenti tutte l'arte le, uh, le, grafica, l'arte rupestre di, di quell'area che è ancora molto più antica, mette in evidenza questa filosofia di vita. Per lo meno eh, alcune eh, antropologo e anche, mh, eh, anche eh, uomini, ma soprattutto le donne, hanno questa sensibilità di riconoscere altro che non la guerra, le lance e l'uccisione della preda. C'è un libro molto bello che parla proprio di questo e che si riferisce um, anche all'area africana: Ed è Donne Sciamane, scritto da Morena, che è l'organizzazione. More Morena. Um, Luciani, che è la organizzatrice del, del, convegno, dei, del convegno che facciamo a Torino ogni anno, lei è un artista e ha analizzato e individuato proprio tutte le varie eh, rappresentazioni rupre, rupestri, dan, dandogli un altro significato che non è quello della guerra. Quindi mh, posso dire che anche in America Latina, no, no, mh, se approfondiamo i miti, se approfondiamo le rappresentazioni, eh, c'è. Questa presenza di, di, uh, forte, uh, de, di questa chiamiamola anche spiritualità del femminile, dove le donne avevano un ruolo fondamentale, ma persino uh, i nativi d'America, gli indiani, uh, i pueblo hanno uh, questa dimensione. Eh, infatti, volevo, ero curioso di sapere se anche al, al giorno d'oggi esistono. un certo numero di testimonianze nelle varie aree, dando per scontato che in Europa e Nord America non credo che sia allora, possibile no? dunque mi sembra che in Messico uh, c'è una studiosa austriaca e una studiosa tedesca che Um, hanno avuto modo di entrare in contatto con queste comunità che hanno le, le stesse caratteristiche, cioè queste caratteristiche di solidarietà, di mutualità di presenza uh, delle donne anche nell'area commerciale e non mi ricordo la popolazione però ce ne sono, ce ne sono diverse, forse è caso che la prossima volta che facciamo il convegno facciamo una mappa mm. perché così almeno le individuiamo però non è soltanto la popolazione moso piuttosto che Koizan. cioè a indagare ce ne sono mm -hmm. a indagare ce ne sono persino anche... per, cioè, voglio dire se penso alla, alle, alla, alle nostre famiglie italiane in molti territori nel, per esempio io sono Umbra di origine però anche qui ci sono delle amiche che sono uh, siciliane piuttosto che pugliesi, c'è una tradizione dove è fondamentale la presenza del femminile. Quindi mh, a indagare mh, insomma si scoprono anche perché mh, pure se adesso non ci sono i kurgan forse, <ride> eh, queste comunità sono in ogni caso in pericolo perché l'aggressività del sistema produttivo capitalista è onnicomprensiva sì. per cui no? invade qualsiasi territorio. Diciamo che attualmente i kurgan o il kurgan è il sistema capitalista eh, perché di questo so perché la Rosati Freeman che è stata Deimoso eh, lo ha evidenziato nel suo libro il paese delle donne si titola e il turismo per esempio eh, il sistema dominante entra in, eh, in queste aree attraverso il turismo quindi spacciandolo un po anche come un, come un vantaggio bene. economico eh, per sì. queste popolazioni no? sì mm. quindi i kurgan uh, ci sono sempre mm. ma senza contare che poi quando magari queste popolazioni resistono i kurgan prendono le armi sì. <ride> no? come, sì. come una volta come una volta mm. ma uh, anche nel nostro territorio ci sono i kurgan eh che sì, si pare... appropriano de dei beni comuni eh sì o che occupano certe valli esatto <ride> e va bene non so se eh, voi avete altre diciamo osservazioni, altri spunti eh, Questo quest appuntamento si ripeterà fra un mesetto sì, sì. circa e ancora con... Questa volta andiamo ne, al, alla scuola di Platone e di Aristotele. Ah, arrivano gli uomini. Arrivano eh. gli uomini. e <ride> Che uomini? Eh già, ma non ci piacciono tanto questi uomini. Eh sì, effettivamente. <ride> e la nostra eroina lo dirà. Bene, allora... Possiamo salutare chi è stato all'ascolto, questa è Onda Rossa Entropia Massima, grazie delle vostre letture, del, degli spunti che avete dato e ci rivedremo e soprattutto ci risentiremo fra eh, 4 o 5 settimane. Ciao! Ciao. Ciao.